«Знаєте, я завжди собі кажу, не відпускай Алю. Люди не можуть знати, що вона мирна собака. Ти всіх тільки лякаєш. І забуваю». Він тихо сміється. «Може, ідіот?» «Цього ще бракувало». Він продовжує. «Я дуже хвилююся, коли вона підбігає до інших собак». Не тому, що її можуть порвати, а тому, що вона може обманути мої сподівання і вчепитися в когось. Я не знаю, як я після цього житиму. Просто не знаю. Точно, якийсь псих торкається моєї руки. Перепрошую, я бачу, ви хвилюєтесь. У нього такі розпачливі очі. Він мене лякає. «Не хапайте мене! Приберіть руки!» Він знову вибачається, відсмикує руки, наче отримав опік. «А якщо в нього почнеться напад? Що тоді робити?» «Раніше я мешкав в іншому районі, але зараз переїхав сюди. Це ж так добре, правда? Тут дуже приємний район. А головне, що я... Винайняв квартиру, де є крісло. Аля може там спати. І я їй не заважаю. Собаці, як і людині, потрібен власний простір. Вам так не здається? Я кажу, що ніколи над цим не замислювався. Він знову посміхається, але наче спокійний. Дзвінок. Я сіпаюся. Ой, не хвилюйтеся, це мій. У нього є мобільний телефон? Не можу повірити. В таких суб'єктів не буває мобільних телефонів. Це ж технічні дикуни. В таких усе з рук валиться. О, точно, телефон випав. Він присідає, знову посміхається. А може там у нього один номер? Терміновий зв'язок із лікарем? Це слушно. А Він розмовляє по телефону, якщо з лікарем, то цей лікар – жінка. Людо, який я радий, що ти зателефонувала. Я сьогодні подумав, що ти обов'язково мені задзвониш. Так і сталося. Ти справді хвилюєшся за мене? «Це правда? Це ж так чудово, що ти хвилюєшся. І так чудово, що я можу тобі сказати, що зі мною все гаразд. А з тобою? З тобою все добре?» «Людо, ти плачеш?» «Ні, ти мене ні в що не вплутаєш». «Нічого, не бійся мене потурбувати. Все кажи. Для мене це дуже важливо». Твоє життя, ти. Розумієш? Дуже важливо, Людо. Ну що ж може бути важливішим? Ой, я тебе зовсім забалакав. Вибач. Ні-ні, ти не ускладнюєш мені життя. Ну, гаразд ускладнюєш, але... Людо, якщо я хоч чимось можу тобі догодити, прислужити, допомогти, я настільки радий буду це зробити. Ти собі не уявляєш. Класичний випадок мазохіста. Ха, прислужитися він хоче. Я завтра до тебе заїду. Привезу морозиво, полуничне. Точно, ідіот. Ну от бачиш, ти вже повеселішала, так? Цілую. До завтра. Бувай. Ну от. Плаче. В неї проблеми з нареченим. Але з нареченими завжди проблеми. Ну як це не може бути? Завжди є. Бо ця ситуація змушує людей нервувати. Я хочу спитати, чи це його лікар, але питаю інше. Це ваша подруга? Так-так, ви праві. Певною мірою праві. Це... Це моя колишня дружина. Заспокоювати колишню дружину, в якої проблеми з нареченим, це поза межами моєї уяви. Він розповідає мені, чим годує собаку. Я не вірю своїм вухам, але розповідаю йому, чим годую кота. Раптом він каже – «Вибачте мені!» Ага, знову почалося. У нього напад за нападом. Я, «Я у вашій присутності подивився на годинник. Я знаю, знаю, що це дуже невічливо. Вибачте мені!» «Я знаю, що виправдовуватися це так по-дитячому, але не можу не пояснити. Я, я живу сам з Алею». І у мене склався режим. Я звик планувати свої вечори. Але коли зустрічаю цікаву людину, то забуваюся. А тоді згадую, дивлюся на годинник і ображаю цікаву людину. Він тримає стиснуті кулачки десь на рівні гортані. Я мовчу. Ковтаю клубок, що несподівано підкотився до горла. Він сприймає моє мовчання як пробачення. Дякую вам. Тепер я маю сказати «до побачення», тому що повинен устигнути на ринок, купити їжу собі та Алі, а потім розпочнеться серіал. Я більш ніж здивований. Серіал? Який серіал? Ну, ви, ви мабуть, такого не дивитеся це мелодрама про стародавні часи дам, кавалерів історична мелодрама ну, я справді такого уникаю